Sisa-sisa dendam tadi, Allah yahbul musnid dengan cara berbuat baik, kasih hadiah, kasih ini, aje punya, Allah, pendidikan Al-Quran itu. Kalau kita marah sama orang, kasih duit. Allah. Ini apa terj pernah terjadi kepada salah satu ahli bednya Nabi saw. Imam Muhammad al bakir pangkat tinggi. Ini hanya sekedar cerita untuk kita, untuk mengamalkannya. Waduh, berat. Sayyidina Imam Muhammad Al-Bakir itu mendapatkan seorang putra yang sangat sangat dibanggakan, putra kecil digendong. Ada acara akikah, mungkin begitu ada selamatan dengan bayi kecil. Bayi beliau digendong. Kemudian budak atau pelayannya itu mengantarkan kambing guling. Taruh di talam begini. Kambing guling panas. Mau dihidangkan sini. Rupanya tikernya dah yang lipat kayak ke tersandung. Tersimpet sama stiker. Kemudian kambing yang panas itu tumpah pas di bayi. Enggak sengaja, enggak dosa kan enggak sengaja? Tapi kira-kira marah enggak? Kiranya. -kira. Mestinya enggak anak. Jadi bilang, "Mata mereka biar besihkan dulu tante, marah." Kelihatan sang imam ini marah karena dia manusia, bukan maksum, bukan nabi. Merah mukanya. Di saat mau marah karena budaknya orang alim-alim, baca Al-Qur'an, "Wal kadhimin al-ghaidho." Orang alim yang sesungguhnya itu akan berusaha mengamalkan ilmu. Apa kata Imam Muhammad al-Bakir? Ayat itu sudah aku dengar dari dulu tapi aku belum bisa mengamalkan. Saat inilah aku akan mengamalkan. Aku tidak marah. Ditahan. Dilanjutkan ayatnya. Wal afina anin nas. Memaafkan manusia. Aku maafkan, wahai budakku. Bayinya mati, mana? Aku maafkan, engkau, wahai budakku. Dianjukkan, walah yohibul maksiin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Hari ini kau merdeka wahai budakku. Memerangi amarah emosi itu. Suatu ketika kita kena mobil, punya mobil. Kata mobil lama, penter tu, zaman itu. mundur tuh terus kena tembok begitu jadi ada lecet begitu. Akhirnya ada salah satu yang mau ya salah satu anak-anak kita, maksudnya ya nolong biar balik, dibilikin pilok. Yang warnanya sama, ya kan enggak bisa sama kan? Kebetulan waktu itu kita lagi bahas masalah ayat ini sebelumnya. Lah kok mau marah sih itu? ya Allah, ini niatnya baik mau nolong ini. Ya sudah, sudah pelontang jadi warna lorek. Waktu itu sudah. Masya Allah. Ini mahang pangkat, tapi kita masih urusan chat. Nah, biasanya kan dikompon atau apa itu kan bisa balik begitu. Dia orang tidak mengerti, maksudnya, ingin nolong tapi salah namanya. Allahu Akbar. Walkadimin al-ghayyid, wal'afinan naswallah yuhibbul musik. Dan, dan, ini adalah sifat mulia. Orang tidak cukup. Kauzimin al-ghaid. Menahan marah. Tidak cukup. Sebelum kauzimin al-ghaid. Menahan amarah. Wal'afin. Membuka hati. Dan maafkan. Wallah yuhibbul musinin. Dengan memberikan kebaikan. Ini akan menghilangkan. Membersihkan. Dendam yang kira-kira. Ahlan salam. Fadilatil. Syah. Syah. habib Terselun. Terkaun. Taib. Kamil dalam. Fadil. Fadil. Wal-kadhimina al-ghaidah. Ya eh, seperti itu. Pokoknya jangan nyimpan dendam sudah. Jangan nyimpan dendam sudahlah. Pastikan aku tidak boleh dendam. Kalau ada orang berbuat salah sama kita, semarah apapun kita, jangan menghendaki dia masuk neraka. kurang ajar, boleh kita tidak melihat wajahnya karena kita marah. Semoga masuk surga ya Allah. Surga Allah itu luas, Ibu. Ah, surga itu luas sudahlah. Biar dia surga pojok sana, kita pojok sebelah. Enggak ketemu nanti di akhirat. Pokoknya jangan mendoakan yang jelek, sudah. Kenapa kok masih nyimpan dendam ini? Ada apa? Awas saya tuntut nanti di akhirat. Heh. Akhirat tuh kayak apa main tuntut-tuntutan? Ini loh, perlu ngamalkan itu sudah. Sak marah apa ay apapun kita, kita insyaallah lah masuk surga. Ahli surga. Ah itu. Surga kan banyak tingkatannya. Kita di-verdose dari bawahnya bolehlah. <laughs> Kalau ingin tidak ke ketemu saja. Ya kita tidak ketemu boleh. Karena kita belum mampu mungkin takut emosi dan sebagainya. Tapi untuk mendoakan yang jelek tidak. Lapanglah dada kepada siapapun orang yang berbuat salah kepada kita. Allah. Ini wali yang berjalan di atas. Salamat usudur. Selamat di ya hati. Nah ini. Ada yang namanya bagdok. Dabba alaikum. Akan merayap. Di sabda ke Nabi SAW di dalam hati kalian itu ada. Daknya umam. Qablakum. Penyakitnya umat-umat terlebih dahulu. Ul Ulama apa? Orang terdahulu. Pernah dijangkit penyakit namanya al-bagdok wal-hasad. Saya mengatakan al-bagdok dan al-bagdok wal-hasad. Al-bagdok itu kebencian dendam dikatakan wahyal halikutu, itu pemangkas seolah aku lu tahlikut syara, aku tidak mengatakan memangkas rambut, malakin tahliku din memangkas agama, makanya kalau sudah orang punya dendam, itu kayak orang tidak pernah mondok tidak pernah ngaji kalau punya dengki hasad lah hasadaka hasadil ulama seorang alim hasad dengan alim yang lain lah hasadaka hasadil ulama Allah. padahal punya ilmu, kayak tidak punya ilmu lian. masa tetangganya bangun pondok susah ada orang majlis gede susah, sama yang lain hasad. Dan itu semuanya berangkat dari hilangnya cinta tadi. Makanya silaturahmi kita untuk membangun cinta mahabbah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ya, ini silaturahmi yang kita lakukan, itu tujuannya harus jelas. Sekarang ada loh ya. Orang silaturahmi itu hanya basa-basi sosial. Basa-basi maksudnya hanya ya, daripada. Ya, makanya ya basa-basi lapah ke rumah bibik, ke rumah pakde, ke rumah ini Reoni. Tapi setelah keluar dari Reoni dapat bahan baru atau menggunjing, hmm, kalungnya dipakai semuanya. Waduh, masyaallah. Loh. Cis, apa ini? Saat marah-marahnya kita hendaknya kita doakan jangan. Mungkin kita membenci dia, mungkin kita dengki. Hmm, mobilnya. Semoga mobilnya bermanfaat untuk ibadah. Tambah satu lagi ya Allah. Gitu. Ayo, besarkan. Ini adalah ilmu. Makanya dalam dunia tasawuf Tetirul kolub dan zkiatun nufus bersihkan hati, ya begitu caranya. Angkas itu, doain. Kalau orang kita benci sama orang doain dengan doa yang baik. Dan untuk mendoakan doa yang baik ini berat memang. Berat. Bagaimana kita doain orang yang kurang ajar sama kita? Oh, dia pidep jowet, nggak balik-balik, gimana saya doain dia? Oh, paksain aja doain. Kita punya toko kecil, tetangga kita tokonya gede, jutaan yang belanja, yang belanja ke kita hanya mi sama beras dua kilo. Bisakah kita doain, ya Allah semoga tetanggaku itu kaya raya, ahli surga. Susah ya. Orang kurang ajar sama kita. Orang kurang ajar sama kita. Kita doain, susah. Sampai dikatakan oleh para ulama. Kalau aku melakukan sholat semalam suntuk aku bisa, tapi di saat aku harus mendoakan orang yang kurang ajar dengan aku, aku perlu belajar dua tahun. Orang alim saja perlu belajar dua tahun lah kita. Kok enggak mau belajar bagaimana? Sekarang waktunya belajar, enggak tahu berapa tahun Allah mudahkan kita. Agar mudah kita dalam mendoakan orang lain, dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini obat biusnya. Hadis Nabi mak, dalam hadis Nabi An, dari Imam Muslim rahimallahu taala Riwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhum, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi 'ala dhaghril al ghaib ila wa qala al malak walaka bimithl." Kalau ada orang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya, maka malaikat mengatakan, "Engkau mendapatkan duluan." Dinamakan doa do ladaghril ghaib. Mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapannya, maka ini akan mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah paham makna ini, enak doain orang lain. Kalau ada orang yang kurang ajar sama kita itu, wah ini kesempatan. Hah, awas nanti malam tak doain. Ya Allah semoga rizkinya banyak ya Allah. Eh, malaikat doain kita. Ibu dapat duluan. Masih tak mau doain? Masih susah doain? Tu cari ibu nanti pulang dari tempat ini cari orang kurang ajar sama kita tu. Seri bersihkan hati kita. Kalau ingin mengamalkan ilmu doain beres sudahlah. Percuma kita menyimpan dendam. Bahkan kalaupun kita memaafkan orang yang telah melakukan salah, dan yang belum melakukan salah, aku maafkan, tidak akan kita melampaui derajatnya mereka, para orang, -orang terdahulu, artinya membersihkan hati itu terus, tidak ada hentinya, tidak ada putus, nasib orang itu, hatinya busuk, mudah marah, kalau orang hatinya pendendam, dunia itu sempit, tapi kalau hatinya senang, saling mencintai, sempit jadi lapang, tidak cukup tempat disulnya, sini tidak apa-apa, eh, dekatan sini, di sini lah cukup-cukup. Ah, Sempit cukup-cukup enggak apa-apa. Karena hatinya senang. Tapi kalau hatinya enggak senang lihat dari ujung sudah kelihatan. Ngapain dia ke sini juga tuh? Uh. Lihat ayamnya lewat waktu. Ini ayamnya telangga dulu insyaallah. Subhanallah orang. Ada manusia yang model begitu. Ada orang manusia pendendam kalau ada orang yang berbuat salah kepadanya dicatat. Jam begini tanggal begini melakukan kesalahan. Inga kuasaiatnya ulama hakim ini penutup karena Saidul Syekh sudah datang. Nasihatnya hukuman hakim ada dua hal. Dua hal yang harus selalu kamu ingat dan dua hal yang harus kamu lupakan. Dua hal yang harus selalu kamu ingat dan dua hal yang harus selalu kamu lupakan. Ini rumus 4 bawa pulang nanti beres ini, 4 ini aja. Untuk bersihkan hati, nyempurnakan hatimu. Membersihkan hatimu dua hal harus selalu kamu ingat, dua hal yang harus kamu lupakan. Dua hal yang harus selalu kamu ingat, yang pertama jika ada orang berbuat baik kepadamu, ingat terus. Yang kedua yang harus kamu ingat, kata Luqman kepada anaknya. Jika kamu berbuat salah kepada orang lain, ingat terus. Biar kita berhati-hati tidak melakukan salah lagi. Ya. Ada dua hal yang harus kita selalu lupakan. Apa itu? Yang pertama... Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, cepat lupakan. Biar besok segera berbuat baik lagi. Memberikan sandal 10 tahun yang lalu masih ingat. Ini kan tak belikan sandal 10 tahun yang lalu. Ya enggak belikan lagi. Kalau berbuat baik segera lupakan. Kalau engkau berbuat baik segera lupakan. Biar nanti mau berbuat baik lagi sampai lupa. Mati sudah. Ada orang ngasih duit, lupa ngasih duit lagi kan enak ya. Sudah ngasih duit berapa? 1 jutaan. Dia datang lagi, wah, lupa kemarinnya. Bagus. Kalau ingat terus, gak tambah-tambah baik kebaikannya. Yang kedua yang harus kita lupakan adalah ini. Yang barusan kita sampaikan. Jika ada orang berbuat salah kepada kita, hendaknya kita selalu untuk melupakannya. Sudah, jangan diingat-ingat. Tanda kekotoran hati kita. Sudahlah, gak usah nongok -nong orang lain. Ilmu bukan orang lain, gak usah bilang itu loh. buaya pendendam, gak usah. Saya, aku. Cukup insyaAllah ya Saya itu Syekh yang datang Beliau adalah seorang alim Fadil dari Pakistan Bernama Syekh Abdul Habib Al-Attari Beliau adalah uh, Termasuk Ulama dari Pakistan Beliau datang dengan rombongan InsyaAllah akan memberikan faedah kepada kita Manhajnya sama dengan kita secara fikih mereka ikut matahat Imam Abu Hanifatah secara akitah ikut Imam Maturidi Abu Mansur Al-Maturidi Tasawufnya berdua adalah Tariqah Khadiriyah kalau kemarin Syekh Muhammad Abdul Rabu bulan yang lalu boleh adalah Tariqah Syahidiyah kalau sekarang boleh adalah Khadiriyah Alhamdulillah kita datangkan seorang ahli-ahli tasawuf membersih hati yang ngajar kita insyaAllah akan sambung kepada beliau Insya Apa-apa insyaAllah Tidak kepotong Akan tertambah Selama ini yang isikan kami dong, nanti, Ini ketambahan para ulama insyaAllah Tambah berkah majlis ini insyaAllah Dan yang kemarin Syah Abdul Rabbuh Hari Kamis datang ke pesantren insyaAllah Kalau ketemu lagi yang kemarin yang isi ijazah Masal sabbil awaliyah Hadis masal sabbil awaliyah Sama masal sabbil mahabbah Hadis 9 beliau akan sampai ke pondok pesantren Beliau dari Dubai masih ingat ya, beliau dari Dubai. Dan sekarang di Al-Bahjah juga ada seorang alim, Fadil Al-Faqih, al Syeikh Muhammad bin Ali Baatiyah yang punya muallafat bercilek-cilek itu fikih syafi'i. Beliau ahli asli Yaman tinggal di Cinta. Ini juga lagi di pondok, di pondok Al-Bahjah cerpun. Alhamdulillah para ulama datang kerum berkait. Dengan, beliau dengan santri sekarang. Dan kita diizinkan karena kita punya tugas. Tak apa apa Ente wajib keluar kata beliau. Kita keluar. Kalau ndak ndak dibuka majelisnya. Masyaallah. Qadiriyyah tutareqah yang kembali kepada Syekh Abdul Khadir Al-Jilani. Dan Syekh Abdul Khadir Al-Jilani adalah termasuk dzurriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan daripada Imam Hasan bin Ali. Fadhal Sayyidul Syekh. Alan wa sahlan rahibukum. Jazakumullah khairan. Nwor makan Nwor majlis إن شاء الله لكل معنى بشها اللي في العمان سلطة العمان شاء الله وليا مش أمان وحاول وانا عايز بجمال وانا فرقا وانا فرقا وانا سيد فرقان سيد فرقان سيد فرقان وانا فرقان نعم اخوان لا وفي اخ ما يكسر من بل اخواني إن شاء الله حياتكم الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم والله نعمل هنا أنا أسوأينا نصفة بعيدة مننا هنا عندنا شهر مرة هذه حلقة شهر مرة وبكرة في بوغور وبكرة في باتم باتم ذكر سنغافورة وكان معنا إذا أم تصل إلى سنغافورة شاء الله الحمد لله بزاكم الله الله تبداون و... بال... ان تباركوا واكرمتمونا لعياده الكرام ما شاء الله والله انا سامع هنا الكرم بيت عندنا شاء الله بالله تشرفوا ابي سيكه اليوم سيد الشيخ يطلب منكم مسامحه ولا لا لا لا <تصفيق> بس مسامحه قبله طبلا... لا لا ماشي ماشي <تصفيق> <عارك> الله ما شاء الله ما شاء الله سامح سامح ان شاء الله لا اي كلمه كلمه لا لا رفضنا Madinah. Allah اللهم صل على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتقاف نويت سنة الاعتقاف <arbeiten> میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتقاف کی نیت ضرور کر لیا کریں اخوة الاحباء الكرام كلما تدخلون المسجد انو سنة الاعتقاف بقولك نويت سنة الاعتقاف Wahai saudara-saudaraku, setiap so, kali masuk masjid jangan lupa untuk berniat i'tikaf dan cara niat i'tikaf adalah nawaitul itikaf aku niat i'tikaf selama aku, aku niat i'tikaf di saat aku masuk masjid ini, niat i'tikaf di masjid ini. I'tikaf ke niat ka faida ye hoga Ke digar ibadatoun ke saath-saath aapko itikaf ka sawab bhi milna shuru ho jayega qaidatu niyati al-i'tikaf annakum takununa minal majurina mahma takun fi fi al-masjid itu engkau akan mendapatkan pahala selagi engkau di dalam masjid biarpun hanya nongkrong dapatkan pahala majjur in Alhamdulillah isbakum Allah ke ghar mein baithe hain yani masjid mein اور انڈونیشیا میں آ کر یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے لوگ مسجد سے بڑی محبت کرتے ہیں مرد و خواتین یعنی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں الحمدللہ نحن جالسون الان في المسجد المبارک وعندما نزلتو في اندونیزیا رأيتو الناس اندونیزيین يحبون المساجد Sawaun kanat annisaa am arrijal yajlisuna almasafil fil masajid. Kita sekarang berada di dalam masjid duduk di masjid. Saat kami masuk Indonesia, kami senang kami melihat orang-orang Indonesia senang berada di dalam masjid, baik laki-laki atau perempuan. Yekiran masjid me sangat besar badi saadat hai magar yaad rahe masjid Allah ka Dan hai aur uske bhi kuch aadab hai. Dekhye na ham bhi apas meh jab ek ducere ke ghar jatay hai To ducere ke ghar ka khayal rakhatay hai Yeh to phir bhi Allah ka ghar hai Al-masjid huwa baitullah Nعم Al-julooz fiil masjid bil yaqin Al-sahadah Sa'adahun ar-zim Walakin Lahu A'dabun Shittah Kama أحدكم من الأقرباء وتتأدبون معهم في بيته فهكذا عذاب للمسجد مسجد adalah rumah Allah dan tidak diragukan lagi bahasanya berada di rumah Allah adalah satu keutamaan yang amat agung amat besar. Akan tetapi untuk mendapatkan keutamaan dan faedah yang besar itu ada tata keramanya seperti halnya kalau kita masuk rumah seseorang di situ juga ada aturannya. Bagaimana dengan rumah Allah swt? دیکھیں نا ہم کسی شخصیت کے کسی بڑے آدمی کے گھر جائیں تو کپڑے بھی صاف کر کے جاتے ہیں تیار ہو کر بھی جاتے ہیں خوشبو بھی لگا کر جاتے ہیں اور جب وہاں جاتے ہیں تو خاموشی سے بیٹھتے اس گھر کو گندا نہیں کرتے مگر کیا یہ تمام آداب ہم مسجد میں آتے وقت بجا عندما نذهب الى احد من الشخصيه الكبيرة, ننظف انفسنا نغتسل wa natayyab wa ketika kita datang ke rumah seorang terpandang orang besar orang terpandang kita akan berusaha untuk membersihkan diri baju yang bersih, wangi dan sebagainya. Kita tidak akan dengan baju yang kotor, yang belplepotan. Sekarang kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri di saat kita masuk masjid, sudahkah kita berdahan dan bersih-bersih mempersiapkan diri untuk masuk masjid dengan akhlak tersebut? Yaad rahe, bahawa kita tahu bahawa kita membeli ini, kita membeli masjid yang membeli masjid yang terlalu. Masjid yang membeli masjid yang terlalu bocoh se dan sorak-sorai se dijauhkan. Yustafadu minal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kau beri pewangian masjid itu, beri harum-haruman dan kau bersihkan tenjaukan masjid dari jeritan-jeritan dan juga dari anak-anak yang sekeranya mengganggu itu. Karena ini adalah untuk masjid. Ini faedah-faedah tentang masjid. Dekhi masjid mein hum aaye kembali sawab kamane. Aisa na ho ke masjid ki be-adabi ki wajah se hum sawab ke bajaye gunah kama kar ghar jaye. Atainal masjid lilhusul 'ala thawab. Fayakhsha an narje min al masajid bizhunub bisu' al adab ma'a kita itu datang ke masjid ingin mendapatkan pahala akan tapi dikhawatirkan kita itu pulang ternyata membawa dosa karena kita kurang adab saat berada di dalam masjid habis me kons konsi asi galtiyan hain jo hum masjid mein aakar kar lete hain chand mein arsh karta hu gaur se suniye Maahiyal Axtah alati Sha'iga binana nartakbuha wa nuxt wa nakuwu biha fil Masjid. Insya Allah aku kudemu ilaikom min ba'diha. Apa kira-kira kesalahan-kesalahan yang sering terjadi atau sering kita lakukan di saat kita berada di dalam masjid, InsyaAllah Allah akan menjelaskan nanti. Sabe sepele tu jab masjid ku khar sejaleh اپنے لباس کو اپنے چہرے کو اپنے دانتوں کو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں کہیں سے بدبو نہ آ رہی ہو اگر میرا کوئی بھائی ایسا کام کرتا ہے مزدوری وغیرہ کا جس میں اس کا پسینہ بہتا ہے اس کو, اس کو لگتا ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے لیکن جب اللہ کے گھر میں آنا ہو تو پاک صاف ہو کر عطر لگا کر صاف سترے کپڑے پہن کر ہمیں مسجد میں آنا چاہیے فَإِذَا أحد فينبغي له ان ينظف وجهه ويطيب نفسه أو يعني يعطر نفسه ويرى نفسه هل يوجد في على وجهه يعني الرائحة الكريهة هل تأتي من فمه الرائحة الكريهة Hal taat min jasadnya walibasah alrahe'at alraihah tul keriha, faleihi an yubridha. Thumma yadzul masjid. Jika seseorang mau masuk masjid, hendaknya dia bersih bersih diri, boleh membasuh wajah dan yang lainnya menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari bau-bau yang tidak enak. Hendaknya pakai penguangan. Dikoreksi mungkin mulutnya masih bau atau tidak keringatnya dan sebagainya kalau sudah bersih baru nanti masuk ke dalam masjid dusri galti ye ho jati hai ke bazukath hum apne bacche sath laate hain aur bacche masjid ko khel ka maidan bana dete hain zara sochiye allah ke ghar ka ye adab to nahi agar masjid mein bacche shor karte hain to aise bachchon ko masjid Me na laya jaye thaniyan Nah, nuh naati biauladina, biatfalina, ila al masjid. Wahai ulai ulad, yagalun masjid, malab. Ya, ya, yatharabun, yalabun, yacipun. Hal yujud hakezafina? Hal yujud, fayamgillana, an la naati biauladin sari. Termau kesalahan. Ada kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah di saat kita membawa anak-anak kecil di dalam masjid kemudian masjid itu dijadikan tempat untuk bermain sehingga akan keluar suara suara yang mengganggu dan kalau memang kita terhadap seorang yang melakukan seperti itu, hendaknya kita bisa menjaga dan menjauhkan dari itu semuanya isi terhadap tisri ekbat masjid me a to gaya ab anek ke bad agar fuzul batu be masruf hai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 Yustafadu dari dalam hadis, kulasatul hadis, kalamul dunia, kalamul dunia, ta'kulu al hasanat, kama ta'kulu al nahr al hatab. Di antara kesalahan yang lainnya adalah jika ada orang masuk ke dalam masjid, kemudian di dalam masjid ia membicarakan sesuatu yang tidak berguna ketahuilah bahwasanya ngomong urusan dunia di dalam masjid itu akan memakan menghabiskan amal baik seperti kayu bakar memakan seperti api memakan kayu bakar begitu cepatnya habis jangan sampai kita ngomong dunia di dalam masjid लिहाजा masjid mein kisi surat bhi dunia ki baat bilkul nahi karni chahiye aaiye niyat karein ke insyaallah masjid mein fuzul baaton se bachenge yamaghilana an la natakallam bima la yaani nanwi min al'an fi hadha al majlis al mubarak nanwi min al'an an la natakallam la yaani insyaallah insyaallah zaba kita niat sekarang mulai sekarang kita tidak akan berbicara di masjid kecuali yang berguna insyaallah insyaallah insyaallah abe ek bahut badi burai jo hai ye mobile phone hamare darmiyan aagaya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 ثالثا رابعا هناك مرض عظيم الذي جاءنا وهو الهاتف المتحرك الجوال في ايدي النساء والرجال عند كل الناس تقريبا الجوال موجود في هذا الجوال يوجد موسيقي موسيقة موسيقى, موسيقى هناك أنا أضرب مثال لو يسألك أحد هل أنا أستأذن منك أن أشغل ميوزك في المسجد فماذا تقول تقول لا لا لا لا لا لا لا ونحن في عند عندنا جوال ونحن نأتي بها إلى المساجد ونشغل موسيقى في المساجد bahada adab ma'al masajid. Yang keempat adalah ini sekarang zamannya zaman HP. Hampir di setiap orang ada HP, laki perempuan. Di HP itu ada suara musik. Ini yang sering. Dan ini banyak hampir semua orang punya HP. Sekarang kalau kita berbicara tentang hukum sederhana, kalau ada orang bercerita atau bertanya, bolehkah saya membuny membunyikan alat musik di dalam masjid? Semua orang akan menjawab tidak. Akadabi kita tidak sadar bahasanya ternyata kita di saku kita membawa HP yang di dalamnya ada musiknya yang berbunyi berdering. Nah ini adalah termasuk sulah adab tidak punya tata krama kepada mas masjid. Umit ker tahu keb Jab di masjid me ainge mobile phone ya to off ker dengge ya silent ker dengge or masjid me mobile ka ghair zaruri istimal nahi kerenge. Ata'ammalu ata'ammalu min kum an tanwu eh min al-an ketika datang ke masjid, kalian atau jadikan pada senyap. Eh mulai saat ini, aku berharap kepada kalian semuanya yang punya HP kemudian masuk dalam masjid hendaknya dimatikan atau suaranya itu didiamkan di silent ya insha Allah wala nastakhdimuhu ghayr daruri aur nidda banogunaknya kechoi dalam keadaan darurat acha aakhir mein ek baat aur arz kar dun kyonki baatein to bahut sari hain lekin sheikh bhi yahan maujood hain aapka zyada waqt nahi lena chahta masjid mein kah kah lagaya jata hai aur yaad rahe ki masjid mein itni hawas se hasna ke aap bhi uski awaaz sun saken ahadees mein ye kah مسجد میں اگر کوئی ہستا ہے آواز کے ساتھ تو وہ اس کی قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ میں اور آپ تو مسجد میں قبر روشن کرنے آ رہے ہیں۔ اگر ایسے اعمال میں مفترا ہو گئے کہ قبر اندھیری ہو جائے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ لا اريد ان اطيل عليكم عندنا شيخ ابو يحيى حفظه الله تعالى موجود اخيرا اقول لكم خامسا هناك توجد القح قحا يعني أدحك بصوت عال فهذا يوجد في المساجد أقول لكم أقول لكم القهقه يوجد في الكتب وقال إمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن القهقهة في المسجد تأتي بالمظلم بالظلمة في القبر هل نريد أن يأتي A an, an, an, antaati zulma di quburna? Tidak. Aku tidak ingin memanjangkan kalimat di sini. Akan tapi boleh mengatakan karena ada kami, pada lebih butuh kita. Nah, nu bihaja illa sawaid mingkum aqtar. Akan tapi yang kelima adalah ketawa ngakak, tertawa dengan suara yang tinggi. Ini adalah bukan adab di dalam masjid. Seperti kata oleh Syekh Ahmad Ridha Khan bahwasanya beliau adalah ulama dari dari Pakistan sana mengatakan bahasanya tertawa ngakak itu menjadikan gelap di dalam kubur. Apakah kita semuanya mau kuburnya gelap? Tu barai karam aaj niyat kar le ki kuch bhi ho jaye masjid mein kabhi bhi kehkaha nahi lagayenge insyaallah azza wajal. Fan fa innu min al-an min fadlik min fadhlikum la tuqahqahu fil masajid insyaallah Allah beliau ngajak kita berjanji mulai saat ini detik ini tidak akan ketawa ngakak ketawa keras di dalam masjid insyaallah masyaallah ab ek aur jese sheikh ne mujhe kuch aur minute ki ijazat de di ek bada masla jo maine indonesia ki masajid me dekha ki diger masajid jahan arab mamalik bhi hai hamara watan pakistan bhi hai Afriki memalik bhi hai Jahaan islami beheni namaz ke liye aati hai To unke ur mordun ke dremiyan Eek zبرdast perda hota hai Unka entrance bhi alag hota hai Vohar bhi alag se hi jati hai Yaini namaziyo ko pata bhi nis chalta Mager yaan riwaj dousera hai May sarf eek bat arz kada chao ga Meri beheni ke liye bhi Or meri islami bhaiiyo ke liye bhi Yakinan Hem shariyat me kuchh ajazathe tu dhi hai Que عorat apna chahra Maksud suraht me khol sakti hai Lakin hem de nagaahun kan nyechya rukhna hai Kaukha agar beri naza se Masjid ben ajar meredo, orat eik, ducere ko dekhen ge To kahi aisa naho, gunahgar bhi ho Or shaytan hem per hawiy ho jai Rai tu fi dual sheta Yadkhulun fihi Arrijal wal nisa Yaini fiil masajid Wafi ba'd di dual Huna ke ومبنى خاص ومكان خاص للنساء وعادة يعني الرجال موجودين كما أنتم موجودين هنا فهذا رأيت في اندونيزيا يعني أن هذا الكلام خاصة للنساء يعني النساء تدخلنا في المساجد ولهذا أقول لكم يعني أيها الرجال لنا أحكام من القرآن Fala nanzur ila nisa sou al nazar, fahadha la yujuzu lana. Aku telah masuki beberapa negeri dan aku temukan orang-orang benda -orang masuk ke dalam masjid, baik laki dan perempuan dan biasanya ada pintu khusus untuk wanita, pintu khusus untuk pria dan di sini pun juga ada laki dan perempuan. Masuk ke dalam masjid ini karena di sini ada laki dan perempuan seperti ini maka kami mohon kepada kaum pria untuk menjaga matanya agar tidak melihat kepada wanita dengan pandangan niat yang tidak baik. Ini yani menjaga hati, menjaga mata untuk tidak melihat mereka para wanita. Ini adab yang luar biasa. Rivayatum ye mafhum milta hai ki aankhein bhi badkari karti hain aur aankhon ki badkari wo badnigahi hai. Allah Taala mahu juga anda juga tidak melihat yang buruk. Riwayat itu juga mufhum yang diberikan oleh Allah Taala. Jika seseorang melihat sesuatu yang buruk, maka mata itu akan terbakar. Jika seseorang melihat sesuatu yang buruk, maka mata itu akan terbakar. Jika seseorang melihat sesuatu yang buruk, maka mata itu akan terbakar. Jika seseorang melihat sesuatu yang buruk, maka Wajidan jauh dalam hadis syarif, klausatuh, mae, yamlau ginehi, haraman. Fatumlau gionuh, yoom al qiyamah, naru jahannam. Disebutkan dalam hadis nabi bahasanya mata ini juga berdua mata itu ada zina, ada zina mata. Dan zina mata itu adalah memandang yang haram, memandang sesuatu yang dilarang. Dan jika mata itu digunakan untuk memandang yang haram, maka nanti di hari kiamat akan dituangkan di mata tersebut dari api neraka. Ghor kare hamari aankhein kitni nazuk hain. Hum surma lagate hain. Humein darr lag raha hota hai ki kahin hamari aankhon mein silai zor se na lag jai. Lekin us ka kya hoga jiski aankhon mein jahannam ki aag bhar di jayegi? تخيلوا وتصوروا عيوننا ضعيفة جدا عندما نكتحل نخاف نخشى أن المقحلة تؤذي عيوننا فهذا هو حالنا فماذا يكون عندما تلقى نار جهنم في عيوننا kita coba kita sedikit merenung saja. Kita punya mata ini, mata kita tu lemah, sensitif. Keculik sedikit saja sakitnya, kayak apa itu? Bagaimana jika dituangkan di situ adalah api neraka, masyaAllah. Coba pikirkan ini, renungkan. Meribichi rbiarislami bayu, rbiarislami bainu, khudara. Apni akoh ki, apni apni apni apni apni apni apni apni apni apni apni apni apni apni apni apni apni apni apni apni apni bure bure manazir dekhte hain aapas mein mard aur aurat ek dusre ko buri nazar se dekhte hain aaiye niyat karte hain ke insha Allah hum apni nigahon ko neecha rakhenge ayuhasada ayuhal ikhwa wal akhawat nanwi min al an law yujada fina ahad alladhi yushahid haraman fi shasha fi televizyon yatubu ila allah taala wala Yerjeh ila ila Zalikadzam Wahai saudara saudaraku Mungkin di antara kita pernah melihat Pemandangan yang haram baik di televisi Atau tadi put internet dan sebagainya Ayok sekarang kita tobat Untuk tidak kembali kepada itu semuanya Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah tidak menghukum kita Alhamdulillah Hemarai da'wat islami ke madari mahal me, Jis mahal sehem wabastahen اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں مسجد کا عدب بھی بتایا جاتا ہے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے کا درس بھی دیا جاتا ہے اور بہت ساری سنتوں پر عمل کرنا سکھائی جاتا ہے الحمدللہ مرکز الدعوة الاسلامی غیر السياسی نحن مرتبطون بها وہو مرکز تعلمنا فيه آداب المساجد ووالسنن النبويه واحكام القران والسنه والصلوات وما شابه ذلك ولهذا اريد التعريف اكثر جزاك الله نعم اريد التعريف اكثر هذا نعرفه منكم اليوم mengatakan bahasanya kami dari dakwah Islamiah ya, yang tidak ada hubungannya dengan politik akan tapi tempat kami kata beliau adalah hanya untuk mengajarkan tentang adab masjid Al-Quran hadis dan ilmu-ilmu yang seperti itu. Yu'allam wa yuta'allam Ya ajari ilmu-ilmu tersebut di markaz dakwah islamiyah yang ada pada kami. Haiya hai. bina u'arrifu bikum bil ikhtisar. بتاعریف بالدعوه الاسلاميه ہمیں ان پر تعارف کرائیں گے اسلامی دعوت کے بارے میں جو ہم نے مختصر طور پر ذکر کیا ہے ان شاء اللہ دعوت اسلامی تبلیغ قران و سنت کی غیر سیاسی عالمی تحریک ہے آج سے صرف 34 سال پہلے پاکستان کے شہر کراچی سے یہ تحریک شروع ہوئی جس کے بانی ہیں جو ہم سب کے شیخ بھی ہیں حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری Merkaz al-da'wah al-Islamiyah Sara lahu Arba'a wa thalathina sanah Mu'asisuhu Shaykh Fadilatul Al-Lama Al-Da'iyatul Kabir Muhammad Ilyas Al-Attar Al-Qadri Hafizahullah Ta'ala Da'wah Islamiyah itu sudah 34 tahun Didirikan oleh seorang Alim Fadil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 Nasha'a min Karachi, Pakistan Qabla 34 wa thalathina sana Inna risalatahu Wasalat ila haddil an Ila miatai daulah Walhamdulillah Hadha'al markaz Ya'amal Fi sabaha wa tisina syu'batan Markaz dakwah Islamiyah ini dari Pakistan dari Karachi hmm. eh uh, mulai dari 34 tahun sudah tersebar di 200 negeri dengan 97 cabangnya alhamdulillah ye paigham badhta chala ja raha hai aur yahi Indonesia mein aapke paas bhi aaye hain aur ummeed rakhte hain ke sunnatain phailane wali is ke sath aap apna taawun jari rakhenge Al'an atayna bi atayna bi markaz ad da'wa -da huna ila indonesia nata'ammalu minkum an ma'ana bi masyaallah. Perlu datang ke Indonesia ingin membawa risalah ini, risalah dakwah. Risalah dakwah dan kami Berharap untuk bisa kita tolong-menolong dalam hal ini. Dan sebelumnya, ini saya tambah sedikit. Aziz kali lah. Saya berbicara dengan sahab, apa, salah satu alim beliau yang ada di Oman sana. Kita nanyakan malah dunia tasawuf. Karena sekarang banyak tasawuf yang aneh-aneh. Kalau ada syekh mana? Kalau ada fil -yaman? Fil -yaman? syekh mana? Kalau Oman? syekh Furqan. Kalau tasawuf bil ilmi. Ini tasawuf dengan ilmu. Ini tambahan. Karena tasawuf, tasawuf. Ngacu. Dan tasawuf, tasawuf, tazwir. مسجد اندان الاننا تصوف بالعلم ڈبلیو اداس ہے اس طرح اب چونکہ وقت کافی اپ نے اپ کا لے لیا صرف یہ بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کتنی بڑی تحریک ہے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ کروڑوں لوگ ہیں ہمارا ایک چینل بھی ہے جو ساری دنیا میں نشر ہو رہا ہے ہمارے جامعہات بھی ہیں مدارس بھی ہیں جہاں حفظ بھی ہو رہا ہے علماء بھی بن رہے ہیں اور تقریبا طلبہ کی تعداد ان تمام الحمد لله لهذا المركز ولله الحمد شعب كما اخبرتكم سبعة وتسعين منها مدرسة المدينة وجامعة المدينة ودار المدينة وما شابه ذلك الى اخره ولله الحمد مئة وخمسين الفا طالبا يدرسون في هذه المراكز Markas ini, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, ada banyak cabang-cabangnya yang sampai 97. Itu semua telah belajar, di sini banyak macamnya -macam. ada madrasah, al madinah, ada madrasah, ada jamiah, ada universitasnya, segala macam, lengkap. Dan yang belajar di situ, kurang reminya 150 ribu sesuai. Yatakharraj hafiz al-Quran wal-ulama. Keluar mereka sebagai penghafal Quran dan ulama. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ السنت جو ہیں ان کو نبی پاک علیہ السلام سے اتنی محبت ہے سنتیں تو سکھاتے ہیں دعوت اسلامی کا جو بھی شعبہ بناتے ہیں اس کے ساتھ لفظ مدینہ ضرور ہوتا ہے جیسے جامیت المدینہ مدرسة المدینہ دار المدینہ مکتبت المدینہ بلکہ ہمارا چینل بھی ہے تو وہ مدنی چینل ہے شیخنا شیخن فی الطریقہ و هذا المرکز كما أخبرتكم شيخ محمد الياس العطار القادري حفظه الله تعالى يحب النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم جدا جدا كما سمعتم الآن هو سما شعبه مدرسة المدينة جامعة جامعة المدينة إسکول يعني دار المدينة والحمد لله عندنا قناة khass tu bekas ila alalam ismuha qanat madani insyaallah syekh muhammad ilyas al attar beliau adalah syekh dalam tarekat qadiriy ini, ini beliau itu sangat mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu cintanya kepada nabi sehingga semua bagian-bagian dari markas dakwah ini diberi nama dengan madinah ada madrasah madinah ada universitas madinah bahkan beliau juga punya channel televisi Madinah yang bisa disaksikan dari seluruh penjuru dunia. Aur Madinah Munawwarah se mohabbat ki wajah se hai. Haadha kulluhu min hubbi Itu semua karena kecintaannya kepada Madinah Munawwarah. Ek baar phir aakhir Sheikh Abu Yahya ke hum bade shukraguzar hain hame waqt diya, izzat di. Allah ta'ala inki کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے اس مجلس کو شاد و آباد رکھے جو اس کو آباد کرتے ہیں اللہ ان سب کے گھروں کو آباد فرمائے امین امین مرہ ثانیہ نشکر الشیخ الداعیۃ الکبیر ابو یحیی حفظه اللہ تعالی وهو اکرمنا غایت الاکرام وهو اکرمنا غایت الاکرام فرحنا بلقائه وبزیارته وهو اعطانا الفرصه اللَّتَكَلُّمَ مَعَكُمْ وَبَارَكَ اللَّهُ فِي عِلْمِهِ وَرِزْقِهِ وَأُوْلَادِهِ وَعَمَلِهِ وَأيْدِنَ بَارَكَ اللَّهُ فِي عُلُومِكُمْ وَرِزْقِكُمْ آمِينٌ. Beliau mengucapkan terima kasih kepada kami yang telah memberikan kesempatan di sini, lalu beliau mendoakan semoga Allah berkati ilmu kami dan ilmu kita semuanya memberkahi tempat ini semuanya ini doa dari beliau semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala hum aap sabse darkhast karte hain ki hum gunagaron ke liye bhi barah e apni duaon mein hissa rakhein hamari behisaab maghfirat ke liye dua bhi karein aur ye bhi dua karein ki jo indonesia mein hum paigham lekar Allah us pe barkat ata farmaye wa natlubu minkum wa naltamisu minkum an tad'u lana lil maghfirah من المرتكبين ان نحن من العاصين وتدعو لنا للمغفره يغفر الله لنا ولكم وايضا ادعوا لنا لنا و لمركزنا الدعوه لكي تنجح في في اندونيسيا kami mohon doa kepada semuanya agar semoga Allah mengampuni kami semua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 Amin tada kuri jiran di salami majdah tada anjarami muklatin bidadmi maula ya salim wa salim dai abad ala habib. بيك خير الخلق كله مي مولاي صلي وسلين دائما أبدا على حبي بيك خير الخلق كله مي محمد الصديق دلكوني وفقا لي محمد سيد الكونين والثاقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيب بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفا اتوه والحبيب الذي ترجى شفا aatu hule kulli haulim min al ahwali muktahi mi maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibi bika khair al khalqi kullihi mi مردا عن أبي بكر وعن عمر روا عن علي روا عن أثمان رضل كرامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بل مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضايا واسع الكرام مولايا صل وسلم دائما عبدا على حبيب baikah khairul khalqi kullihi ni sallu ala al habib allahumma salli alayhi wa ala alihi ajizu lana ya shaykh ijaza la ajizu na ijza abu mas ajizu na bil ijaza ijaza mashallah aurad wa dhikr ajiz al habib ajiz buzurgon ka Hampir sendiri tanpa ilmu. Ayo, saya akan memberitahu anda satu sunnat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-azkar, artinya, Syekh Amar Naaan, Nukdimilaykum al-azkar, dan apa yang lainnya. Al-azkar, semoga Allah menghendaki, adalah dari orang-orang saleh, dari para ulama yang terkemuka, dan dari para ulama. Namun kita adalah dari para murid, dari para murid, dan saya adalah seorang murid. Ukum ilaykum بعد uh, asunan nabawiyyah. Sallallahu taalaalaihi wa wasallam. Nataglamha. Beliau mengatakan, waktu kami minta ijazah, memberikan dikir-dikir itu adalah ulama-ulama besar. Saya itu murid kecil, niat waktu beliau. Maka saya tidak akan memberikan itu, tapi hanya memberikan amalan-alaman dari hadis hati nabi sallallahu alaihi wasallam. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فتنہ امت کے وقت جو کوئی شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جاء في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم لو اختقصي اصلحني من احيا barang siapa dalam hadis beliau menukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam barang menghidupkan sunnahku maka dia mendapatkan keutamaannya seperti 100 orang mati syahid agar hum apni zindagi ke jo mamulat hain wo sunnat ke mutabiq kar denge to har wasallam law nuthbiqha bi sunnati nabiy salallahu taala alayhi wasallam fa natadhakkaru nabiyana salallahu taala alayhi wasallam jaa zikrun nabiy salallahu alayhi wasallam ya'ti zikrun nabiy salallahu alayhi wasallam fi qulubina kita dengan menjalankan sunnah nabi SAW, mengamalkan sunnah nabi dengan zikir-zikir yang seperti itu itu seperti menghadirkan nabi menghadirkan nabi di dalam hati kita aye aaj naakhun kaatne ki sunnatain adab seekhte hain bina nataallamu sunana taqliimil aghfar ayo kita belajar sunnah yang ringan-ringan sunnah motong kuku Haa, potong kuku ویسے تو ناخن جمع والے دن کٹنے چاہیے کہ وہ مستحب بھی ہیں اور جب آپ ناخن جمع والے دن کٹتے ہیں تو رزق میں برکت ہوتی ہے اور جو تنگ دستی ہے وہ دور ہو جاتی ہے يستحب للمسلم ان يقلم الاظافر يوم الجمعة لأن فائدته يتوسع في الرزق بتقلیم الاظافر يوم الجمعة يتوسع dan yazhab daiqul mal. Ah. Mari kita memotong kuku, dinisunnahkan memotong kuku di hari Jumat. Motong kuku di hari Jumat faedahnya adalah akan mempermudah, memperlapang urusan rezeki dan akan menjadi sebab dijaganya harta kita. Lekin agar kisi ke nakhun bade ho gaye to abo wo ka intezar na kare ke bade nakhun hone se tangdasti bhi aati hai aur ye na pasandida bhi hai. Walakin law sara tawilan law sara al-adhafir fala tantazir yawm al-jum'ah li anna tawil al-adhafir ta'ti nah, Kalau sudah kuku itu panjang tidak usah nunggu hari Jumat biarpun tidak hari ada Jumatannya dipotong karena dengan panjangnya kuku itu akan bisa menjadi sebab kehilangan harta milik gitu apna naakhun kaise kaatne hain gaur se suniye apne hathon ko dua ke andaaz mein utha lijiye alaan kayfiyatu taqleemil adhafir irfa'u aydikum kama tarfa'una aydikum fil dua aa ah, chara motongku angkat anka, tanganmu seperti engkau mengangkat tangan waktu doa acha jab hath aap dua ki tarah uthayenge to seedhe hath ke shahadat ki ungli se naakhun kaatna shuru karenge aur kaatte kaatte choti ungli tak aayenge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 ثم إلى اليد اليمنى أَأَيُّسَرَ خنصر بنصر وَصْتَةْ وسط سَبَّابَةْ ابهام ثم نأتي إلى اليد اليمنى نقلم ال... نقلم زفر الابهام لكي ماذا فعلنا بدأنا باليمين وانتهينا إلى اليمين وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى ما تنجكو seperti tangan kita dalam doa begini dimulai dari jari telunjuk dimulai dari jari telunjuk kemudian tengah terus berikutnya berikutnya berikutnya berikutnya berikutnya ini kemudian balik lagi yang terakhir di sini kenapa dengan demikian kita memulai dari tangan kanan dipungkasih dengan tangan kanan itulah diajarkan nabi sallallahu alaihi wasallam kya aapne acchi tarah samajh liya hai hal fahimtum sahihan wa ta'allamtumuh ha? sudah paham atau belum kon kon ispar amal karne ki niyat karta hai man allazi minkum yutabbiqu yutabbiqu hadhihi sunnah alhamdulillah siapa yang pernah mengamalkan sunnah ini insyaallah sudah mengamalkan insyaallah <laughs> ha haat mengangkat juga kencu si karte hai, an Inshallah. antum tabkhaluna fi raf'il ai raf'i aydikum limadha kalian pada pelit mengangkat tangan kenapa siapa yang mau mengamalkan sunnah? ما شاء الله سبحان یو هنا بات اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں وہ سنت یہ والی بتائیں ناخن کاٹنے کی لیکن اس میں کوئی کہہ کہا نہیں لگائے گا ہم نے آج ہی سنا ہے کہ مسجد میں کہہ کہا قبر میں اندھیرا لاتا ہے اريد منكم لو يوجد احد الذي يسمعنا هذه mana yang dari minat yang menghendaki ini? Tetapi dengan syarat, dengan syarat, tidak ada seorang pun yang dapat menghendaki ini. Karena ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihendaki siapa yang bisa menunjukkan kalau sudah ini cara motong kuku kepada syekh? siapa Mun <madine>, yusmiguna, nukidimu ialih tespihah al-Madinah al-Munawwarah. Acha, inko ye kahen ke taali bi ni bacaengke, or kah kaha bi ni lagaiengke. Abi syarat. Tidak boleh katakan. Tidak boleh ketawa ngakak ngak. dan tidak boleh tepuk tangan. Tamam. Tamam. Okey. Antum. Antum. Ayu nafar Anta, antum. Anta antum. Antum. Antum. Antum. Antum. Antum. Antum. Antum. Ah, tak. Nah, insyaallah. Kom. Berdiri. Ma. Ayo. Adik megang satu. Ayo. Eh. Uh, ya, mohon maaf para hadirin. Cara motong kuku Yesuna Rasul. Yang pertama dari tunjuk sebelah kanan, terus ke tengah, terus ke sini. Terus ke jari kelingking. Sebelah kiri terus ke sini air jempol terus ke jempol kanan lagi. Gitu. Subhanallah, ah. ulu Subhanallah. Subhanallah, ah. Allah, MashaAllah, biyadi biyadi syarifah, Sheikh Abu Yahya. MashaAllah, barakallahu fiikum. Nampaknya ada orang yang tidak mengikuti. Nampaknya ada orang yang tidak mengikuti. Nampaknya yang kecil, yang kecil lah yuk. Ala, yang kecil, kecil. Ayo Dedek yang kecil, bisa? Ha. Ah. Ini Mana? Baik, ada Shah. Ala bas. Belum. Lakah kah? Tidak boleh. Ada ya, kamu. Kamu, tatap. Kamu, berdiri, ya. kenapa kok harus saya minta dari salah satu kalian untuk bisa mempraktikkan agar bisa difahami, di dimengerti dan diamalkan bukan hanya didengar Cara awal pertama untuk potong kuku pertama dari tangan kanan diawali dengan jari telunjuk dan kedua dilanjutkan dengan jari tengah dan ketiga dilanjutkan dengan jari manis dan keempat dilanjutkan dengan jari kelingking dan yang kelima dilanjutkan dengan jari kelingking dan yang keenam dilanjutkan dengan jari manis dan dilanjutkan dengan jari tengah dan dilanjutkan dengan jari telunjuk dan dilanjutkan dengan jari jempol dan di dan diakhiri dengan jari jempol tangan kanan sallallahu nabiy Muhammad saleh 6 alas sahih masyaallah subhanallah qulu subhanallah subhanallah ما شاء الله ما شاء الله اب اخر میں اپ کو پیر کاٹنے کی پیر بھی تو ناخن کاٹنے ہے نا اس کے داںخوں تھوڑی بڑے کرنے ہیں اس کی سنت بھی بتاتا ہوں او اخیرا نعلمکم ونخبرکم کی کیفیت تقلیم تقلیمی اظار الرجل اب ما دنجعله طويلا اب اب اب اب اب اب اب اب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 نبدأ بالخنصر بنصر وسطى سبابه إبهام إبهام سبابه وسطى بنصر خنصر من هنا نبدأ وننتهي إلى خنصر kalau kaki gampang dimulai dari kelingking ke kanan terus terus eh, dari udah dari pengeling jalin dimulai dari dari kelingking kanan kanan terus ke berikutnya nyusul sampai di akhir ini mulai dari sini diakhiri dengan kelingking paham siapa yang akan betaega इसमें से बताएं भाई unhum usma siapa yang bisa hmm, akhir ayuna faru min paling belakang ya belakang ya saya apa, -apa. bisalah tamam Ya, dipercepatlah Nukti ni nisak walau bila ijabah Di dunia ijabah Betul ni, sejauh ijabah Bila ijabah Padam Nak tiba saja dia Lagi dia barifan, huwa yang arif Nak tiba saja Sheikh Syekh yakul Ihda nisak Bismillahirrahmanirrahim diawali daripada kelingking kanan terus sampai ke ibu jari sampai diakhiri ke kelingking kiri dari sini sampai ke sini macam insyaallah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 cepat. So, so. Ayo, dari situ ngadep ke Ibu sana. Biar dibentul. Ya. Sana ayo cepat, agak cepat. Ayo sana. Kena ibu duduk ya Ibu, duduk aja biar agak santai nih. Ada, ha? Adik ikut. Hal ba ya, Habis ini. Habis ini, habis ini ya. Kita mau doa. Ayo anu Ada antum. الحمد لله Al ya العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمان ويا رحيم يا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجيرنا من النار اللهم أجيرنا من النار اللهم أجيرنا من النار اللهم, اللهم إن نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة ربنا لا تأخذنا يوم الكيامة اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين أنت الغني ونحن الفقراء يا الله أنت الغني ونحن الفقراء يا الله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا ايمانا كاملا ويكينا صادقا وقلبا خاشعا وبذنا عابدا والرزقا حلالا طيبا واسعا يا الله والطوبة النسوح والطوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا حج مبرور اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة تلنت بور يا ني ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اللهم ربي يسر ولا تعسر اللهم رب يسر ولا تعسر وطمم علينا بالخير يا فتاح ومك نستعين اللهم ابنك عفو قريب تحب العفو فعفو اني يا كريم فعفو اني يا غفور يا مكلب القلوب صبت قلوبنا على دينك يا مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Ya حل المشكلات حل المشكلاتنا ya Allah Ya daf'i al-beliyyat ادفع beliyyatina ya Allah Ya qadi al-hajat اقدeeh hajatina ya Allah Ya qadi al-hajat اقدeeh hajatina ya Allah Ya shafi al-amrad Işfeeh maradana ya Allah Ya sattar al-ayyub استر عيوبنا بسترك الجميع يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله اللهم اجعلنا سجدنا محمد راديا منا ولا تجعله يا الله غادبا منا ولا تجعله يا الله غادبا منا برقة ان الله وملائكته يسدون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العال القدر العظيم الجاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بركة الفاتحة kita ketemu ilmu musafahah atau enggak? Insyaallah. ketemu musafahah. Ini saya mau musafahah tapi yang rapi dari sana tapi muter. Dimulai dari software depan, mohon tidak berdesak-desakan. Oke. Saya dijtitisan. saya, saya Pelan-pelan ya. Semuanya dapat. Mic